І ще тяжче було йому думати, що колись все-таки прийде момент розлуки. І цей момент прийшов. Його ученик здав іспит зрілості, мав їхати за границю, та граф не хотів пускати його самим. Просив, щоб професор був йому і далі за провідника. Цей згодився. Завтра мали виїздити. Перервав, ніби нараз згубив нитку гадок. Заки від'їдуть, підхопила графиня. «Піду подивлюся, що там робиться з вечерею. Неділля – це найгірший день. Служба розходиться, всі хочуть відпочивати. І добре роблять, відпочивають. Можемо з'їсти щось зимного, попити чаю і теж буде гарно. Це вже прошу мені лишити. А я вас лишаю в товаристві місяця, зір і осінньої ночі. Тільки не попадайте в меланхолію. Не боюсь я її. Мій небезпечний вік минув. Ну-ну, мужчина все небезпечний, сказала, засміялась і вийшла. Мужчина все небезпечний, повторив і собі, усміхаючись гірко. Мужчина світом править, а жінка мужчиною, а не мінею припадок. Сліпий припадок, непорозуміння, упередження, всі ті відірвані поняття, яким на ім'я брак потрібної енергії, брак життєвої сміливости, брак відваги усувати перешкоди і сміливою ногою прямувати до своєї ціли, як переможець. Мужчина мусить бути переможцем, або не буде нічим. «Що ви сказали?» – спитали, вертаючи до нього на веранду. «Я сказав, що мужчина мусить бути переможцем, або не буде нічим». А герой вашої повісти? Мій герой не був переможцем. Він боровся з природою, здобував від неї таїни знання, доробився навіть маєтку, але не вмів побороти найстрашнішого ворога, який крився в його власній душі. Септо, гордовито стих, коли так можна сказати, бо другого слова не можу в цей мент підшукати, надто дорожив собою, боявся пониження і невдачі. А в боротьбі за щастя треба все на одну карту класти. Або пан, або пропав. Він того не зробив. Бідний. Мабуть, що бідний. Побачимо з дальшого оповідання. Але правда, як же там? Все в порядку? Ні, Марині ще нема. Панна Марія у вас? Так. Вона лишається у мене. Пішла на попівство і ще не вернула. Мабуть, і він там є. Що за він? То ви не знаєте? У мене є агроном. Хмелинський зветься. Гарний хлопець і спосібний. Я дуже вдоволена ним. Добре господарює. Я тепер знаю, скільки у мене коней, скільки кіп збіжжя, який вируб дров. А перша не могла нікого допитатися. А як сказали, то неправду. Він теж попович у Німеччині школи кінчив. Між манею і ним, знаєте, є якась симпатія. А може щось і більше? Не знаю, бо вона нічого не скаже. Це мрук, але догадуюся. Тиха драма. Ще одна тиха драма. Певно, що тиха драма. Вона все ж таки донька мого брата, наслідниця мого маєтку, а він тільки агроном. Тільки гарний, спосібний і чесний чоловік, більш нічого. Ніби ваш герой. Ніби мій герой, що має зі своїм учеником їхати за границю. Кажіть, як то він їхав. Був осінній ранок. Не ранок, а ще ніч. Знаєте, мряка. Ліхтарні при повозі так якось дивно світяться. Повіз, ніби якийсь звір. То полі якісь такі високі-високі, двір такий великий-великий, заспаний, так якось зимно, всі такі бліді, зеленово-сині, ходять, як на кораблі. З родичами розпрощалися ввечір, їх не будили. Клюшниця подала снідання, куфри поїхали візком наперед. Антоній вийшов з пледами, обтулив ноги, кланявся і поплакував. Вже візник стягнув віжки, як на сходах показалася Христина. Підбігла до повозу і повисла братові на шиї. «Вважай на себе, не забувай про нас. Уважайте на нього, пане професор, і не згадуйте нас лихом». Подала йому руку